Biztosan abban, hogy egyedül vagyok, megint előveszem a telefonomat, hogy további két nem fogadott hívást találja Kritstől és egyet Lukasztól. A konyhába megyek, és visszaírok Ricnek. Purgatórium, nem a este. Majd tárcsázom Lukaszt, mert tudom, pitét készülök enni, ami jó érzés, ő pedig családtag. Lájla, üdvözöl engem.